Так, серпантин, ніби його обстрілюють зі спеціальної спер... серпантинної гармати. І він же стоїть заплутаний кольоровими стрічками. Веселенька така барвиста мумія. Мерія домовилася з відомою турфірмою, весело торочить жіночка, про поїздку в Україну, в Західну Україну. В Україні є місто-побратим нашого міста, туди всі й поїдуть. А потім в Карпати. Там поруч Карпати чудові гори, це треба бачити. Вона сама журналістка, збирає пол колег журналістів і фотографів, що висвітлюватимуть поїздку. Вона бачила бранкові роботи. Е, пані мер тримає в кабінеті кілька його робіт з видами міста. А який чудовий портрет самої пам'яті мера йому вдався. Він має погодитись на цю подорож. Неодмінно, неодмінно. Вона вже дзвонила до нього в майстерню, але там ніхто не підходив до телефону. І як же добре, що вона зустріла його просто так, на вулиці. Дуже важливо, щоб він поїхав. Прес-тур має гуманітарну мету. Буде широко висвітлюватися, потрібні будуть хороші фото. Що він скаже на це? Бранко не встигає відкрити рота, аби видати, що повівся на грубу лесть і зацікавився. Насправді, коли заходить про Карпати, його не потрібно умовляти. Подумки він уже їде. Жіночка шостим чуттям ловить бранків настрій, лепече, чудово-чудово, блискавично пише телефон на папірчику, впихає папірчик бранкові в руку, просить обов'язково подзвонити завтра і обговорити деталі. Несподівано. Цілує його у щічку і зникає у дверях ресторану. Бранкові злегка паморочиться голова. Він кидає папірець з телефоном у кишеню і поспішає зникнути за рогом вулиці. Раз. Довгий вдих. Раз, два, три. Повільний ритмічний видих. Бранко дихає, намагається заспокоїтись і водночас спробує крокувати так, щоб ногою щораз стопити на два камені бруку і пропустити три. У дитинстві він теж любив ходити в такий спосіб, і коли захоплювався, це заводило на дуже далекі від хати манівці. Бранко і тепер захоплений настільки, що не може, не зауважує, як гостро в неї поранена вдень стопа. Тиша маленької вулиці влучає йому в груди, ніби гумова куля. Бранко просочується легким болем із безсоромною насолодою мазохіста, з кожним кроком усе приємніше вдихати повітря, і шкода його видихати. Будинок, до якого Бранкові лишилося 18 з половиною кроків, має ажурні ковані балкончики. Дуже гарно. На балконі третього поверху з'являється стара жінка із блакитними махровими рушниками у руках. Очевидно, вона хоче розвішати на свіжому повітрі рушник вологий після її купелі. Очевидно, це тому, що жінка абсолютно гола. І чи то не соромиться власного потворного? розлізлого неохайного тіла, чи то не очікує, що її може заскочити випадковий перехожий. Закінчивши з рушником, вона потягується, робить щось подібне на гімнастичні нахили вправо-вліво. При цьому знизу добре видно, як трусяться її 111 дреглистих піджилок. Бранко замість вхопитися за фотоапарат і зловити чудасію, Відвертається. Старанудистка врешті зникає, і Бранко знову наодинці з вулицею. Він навіть чує, як вона пахне. У ті хвилини, коли він відчуває запахи, починає дуже хвилюватися. Річ у тім, що його нюх має капосну здатність зникати і з'являтися без попередження, не мотивуючи свої вчинки, ані... Не житима, алергічними реакціями, а іншими раціональними причинами. Бранко навіть вважає, що саме через ці проблеми він не може вести конструктивного діалогу з дійсністю. Запахи натискають або не натискають. Важливі кнопочки в мозку. Якась програма спрацьовує, коли запахи є. Пробуксовують якісь коліщата, коли запахів нема, зате коли вони є з Бранком, мало не трапляється істерика радості. Він переконаний, що поява запахів віщує щось особливо хороше».